یہ تو حدیث کو کہا جاتا ہے نا یہ شفت کس کی حدیث کی معانعین راوی آنان اس فعل کو کہا جاتا ہے کان سائید انان کر دا مثال لے طالبانو کلچی وضاعت پا مثال سروشی تاریف تا ضرورت نہیں سوشی تا ضرورت نہیں نو دلتا اللہ ما بے قونی رحمہ اللہ مثالی ذکر کو چیدہ عن سشے دیں لکا عن سعید عن کر مثالی علی ذکر کو دیتا ہوئی پاان عن سرہ راوی روایت کئی اس طالبانو حاسل ددی شیر ددی عبارتو مشہور پدی کسری دو مذاهب دي یو د امام مسلم او د جمهور رحمهم الله هغه وی شي فان انصرن کوم روایت نقل شي دد قبل دا دو د پاره دو شرایط دي یو چې دا راوی معاونین متلص نه 100 دویم چې لږه ممکني هم سر وي د دې زمانیوالي او لږه ممکني ټیک شو دغه جمهور مسلک امام مسلم ذکر کوي او په دې بل مسلک باندې څه کوي دغه مسلک د امام بخاري علي بن المديني و غیره اختصار کوم تعلیم اوی وی یو چہ مدلس نوی داراوی او دوین چیو سر حمزوری خوشیو سر لکھا شوی وسر ملاقات وسر شین خبروانی پوچھ راجہ مسلک د جمهور قط نظر در راجہیت او در مرجوہیت نہ دا شرایت امام بخاری چې خ دا بنادي په تخواه او په اختیاکن او جمهور جمهو مسک بینات بارې په تووسو او په سهولت او په جو پوهې به خبربانې و بل دا امام بخاری صرف په بخاری کې دا شرایت دي په نرو کتابونو کې اغم د ایمان مسللم شرای معاف شلی لې دا معلامه د ددي چې دا د جواز او د عدمې جواز مظاحب نه دي پوهې به خبربانې. بل تالیبانو مؤنن، مؤنن، مؤنن، او فیل تا انا وی، ابن اومار، انا فلان، انا فلان، او برابانی پوش بھی، روایت سهی شید مؤنن مشدود، حدیث، مؤنن داکاس، انا فیل، تک شو؟ امام مالک رحم الله علما ابن عبد البر اکثر علما چې د د حکم سره په شان او شرايط پشان په شان دان دي نبی حوجه دوی مسلکداري چې دا هغه هم تکنه ور باندې پوښیږي مسلک راجحه دي او بیا جواب هم و مبهم ما فی هی لم یوسم او دیم قسم مبهم چه پاگی کی تذکیره ای نیدنم چه دا پلانه دی نیو جهالت ابحام پو صحابی کی دا نخصان نکی ولی غاو دول دی رحماؤ بین ام خیر اومد اولاً نیم اصدار او جنتیان دی خبر اوانی پوش شوی نه او داغین چه اخکتی ناغبی اصدی موتبر ندی چه پاکی لم یسم در آوی تذکیرہ وضاحت نیشوی نمی نیم زکرین نی وضاحت نیشوی چرا سوکتی وکل ما قلت رجالهم هرغه روایت چې کمی رجال د سند دله اعلی نه دي ته سندې علی وي یهیوم مرض الموت کیو تپوستن کې مازا تش صحیح نه رسول سندو العالی و بېخ خالی پوښت ګار کوري چېڅوکې تنګین زفر مطالکوم مو... کتاب نهکه سرکی بابا ویل تعلیب مولاله یو خصت د خینزییر په کار دی خیر د خلکو نه تختې نودي به هم تخیر هم خا نو مدرس ملا او تعلیب که هم خاادانی شروع پرېکن تاته دا ش کور شي دغه معامښکاري تممردان تلا شي دا به دا خلکو ډیرلووي سردارې د به دوه غم خاادې شي. حضر الشیر بوئی چیز تعلیب کھڑا یو سوژکی نشیوڑی چی دیو جماعت نبلتا نکل کیا یو مدرزنیمت صد وردتے یو سلور والا یا یو پتیلہ والا پخلیم بکی کو و اچیم بکی پخوا او د بوز کرو یو لوخی ټیک شو یو کم بالوگر اخلاس شوار کوڑونای بالاقوی او تاڑاو کتابو نبیه ورکتاو رشو آچو سم تبلیغی وسط لیوانو رجال په اعتبار د عادت کمی ولی پدې کې د غلطۍ او د وهم او د خطا امکان کمی لکه وحدان دا علی دی په نسبت د س سنايو سنايه سنایا علی دی په نسبت د س سلاسياتو سلاسي داسې پوښياله اخري اولان د سنت ابو داود او شا لس واسطواله الله اکبر کوي رسل طالبانو دوی د علوه په اعتبار د عدالت څخه قوالي کې چې اعلی انده عالی ده عدالت یا خو په اعتبار د عدالت او یا په اعتبار د څو عدالت څخه قوالي سره سي نو دا بسی پوخت تاسو کې سي طالبانو راځي او که مخالف نه واقعی نبی آبا سید بی آبا سید محمل بانی حملو دو تدبیق اخلاس سکت دوانا سید وزد دو هون او اکس داد مقابل دادی عالی طور پر اشیاء بیردادی تا دا, دا معلوم بین المتکلیم والمخاتم دا غری قد نظر اشی اخکت ای خبر بانی گوش ایگا قطعی یعنی ریجال لگی دی. سشے دیری رجال. یا عدالت کسی کمی پنس ودہ ریجال دیری پہ اتبار دا عدت سرہ نزول شو. یا پہ اتبار دا عدالت اس شکوالی سرسرے نزول شو اللہ و اکمان حدیث اگر اثر روایت چی اضافت شیداغي نسبت وشي الى الاصحاب اصحابو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی چاته وي مرګريته د پیغمبر مدلګه د ذکر شیدنه سر ديکي فرض کوم صحابي چاته وي تعالینو چې پیغمبر لري لدلی صلی الله علیه ایمان راوړی او پیمان بانی شیدل مر اگر که منځ کې ردت راغلي ان ول اعمال بالخواتم خبربان پی ری جن شاحوسی اواز وی کی طول صحبت بازی وی کې سر روایتونه تن نقل کړي دا افال مرجو حدیثونه خبربان او دغه تا تعبیر ان دغه تعریف د تعبیر نه ورپسې دا چای د صحابو به احسان فقترې جن نو دا هم د تشی مسله د لیدل د صحابي دار له اتبع تعبیر تبو تاویچ او تا عوام وکنه دا غیم او ذا القرون والے دیلیل په دیوانه سو حدیث او طبرانی کراجی لا تمسح النار یا لا تمسحهم نار مفرد تولتا من راانی ومن من راانی ومن من راانی الاخر و و, و سندرو صحیح کیا؟ نابینہ صاحبی موتوز پر دیکھتا ہے آہ اچھا ہے یہ بات تو آدم میں بہت اچھی کیا یہ قید بہت اچھی ہے یہ لکمہ دے کیا امام کو اچھا ہوتا ہے نا دا تاریف ٹکڑے بنابر شہرت اکڑے ہیں پدی تاریف کی ملکات تے سشیده راجح پا دی تعریف کسیده لیدلن دا ملاقات په منزله د لیدو دی حکمان خبر آبانے پوش بھی لیکن دا جه تعریف تصابی پا بارا کسیده لیقا ملاقات خواهی اغا او کنا بیناوی او کنا بینایی تزاک اللہ را خبر دیدو چی نشان دی دیو کنا دا نزبت شوئی دا قولی او کد فیلی او کد تقریری نو دیتا وی موقوف موقوف ستا ودرولی شوید دام پس وحابی ودرولی ره مخکې نبی الاسلام تی نصبت نگرسید علی زوکن حولین زوکن معلوم شوید خود علی شوید چی دقا موقوف خبربانی پوش که کنه بس دی زوکن معلوم کلی شوید خود علی شوید دا on se retrouve à